Але ж одинадцятий шофер зупиниться, спокусившись карбованцем. Дбереться до району, до Калинівки, а з Калинівки так само попутною машиною до області, до Вінниці. А з Вінниці хоч на поїзд, хоч на літак, хоч на автобус, гайда на чотири сторони світу, куди очі дивляться, куди колеса чи крила понесуть. Документи справні, гроші на такий сякий є, а про людське око знайде якусь роботу. Бо чого-чого, а роботи в державі не вбуває. Хоч скільки біля неї мордуся. Яр повущав, чагарники погустішали. Прозора скляна тиша стояла під холодним склепінням неба. Ха всякої колядини дивився за своє життя. І сам колись у дитинстві колядував, але щоб отак. І заспівав, зашипаляв. І Гірка горілка для чоловіка. Вино зелено для жони його, медок-солодок для його діток. Ген стара груша кострубатією чорною статурою поміща гарів. За грушею зверни ліворуч і вибереться з яру, звідси до траси не так і далеко. У валянки набралося снігу, нагнувся, аби хоч трохи вигребти захаляв. Уже сидячи в машині, зніме валянки і геть повитрушує, а зараз хоч би трохи. І лоба, блимнувши прямісінько перед собою, побачив велетенського сірого вовка, що приготувався до стрибка, що ось-ось уже -ось мав скочити. Волосся заворушилося під шапкою, і знову все тіло аж закипіло гострими морозними шпильками. Та невже не порішив цього вовка важким залізним товкачем? Адже бив та бив, адже звалився під стіл? Та невже у вогні не згорів? Та невже з палаючої хати вискочив? Та що ж це за коляда така, що так наврипилася, що переслідує невідступно? Що з ополонки дістала? Що в яру знайшла? Шаснув рукою за пазуху, намацуючи бляшанку з коштовностями. І саме в цю мить Веледенський вовк метнувся вперед. Захищаючись, ударив бляшанкою в груди розлюченого голодного хижака, і косолапо заточився від його дужого наскоку. Від нанесеного удару кришка в бляшанки відскочила, посипалися монети царського карбування, персні прикраси, зуби, навиривані в жертв під час війни. Все це багатство – Сійнулося із дивовижною легкістю на сніг, розсипалося у кущах і, чуючи незвичну порожнечу бляшанки, яку пота, який любив виважувати в руці, він кинув мимовільний, раптовий погляд на розгублене золото, що поцяткувало пухнастий сніг. І цієї миті ошалілий від близької такої доступної здобичі вовк, що вже давно не мав на зубах навіть Задобілої від морозу пташини знову ринувся вперед, ударивши твердими пазюристими лапами в груди. Порожня, вже непотрібна бляшанка, випала. І скособочуючись під ударом, він упав, намагаючись руками відірвати від себе вовка і відтрутити ощерену і класту морду охоплений жахом і диким вічоєм, дуріючи від гострого вовчого духу, тьмарячись свідомістю від смертельної близькості хижака, в конвульсивних руках корчився на снігу, мало не виючий від сліпої люті, і таки завив одлюті нелюдським звірячим виттям. Бо, пацнувши лапою, вовк видряпав око, світ погас наполовину, панічний вічай Охопив бунтівне єство. Біль полоснув по горлу, і раптом не стало чим дихати. Повітря застрявало в роті, і він захарчав, ковтаючи кров і давлячись кров'ю. Вже не так відбиваючись від вовка, як судомно звиваючись, порпаючись руками в заюшеному кров'ю снігу, наче намагаючись позбирати там розгублені золоті коронки, монети царського карбування, жіночі прикраси. Тіло ще смикалося, і ноги сіпалися, і серце ще не зупинилося. Жіночий-жіночий кров, що через рани витікала на сніг, що пахуча й тепла бризкала прямісінько в пащу голодному вовку,